Нам хрущі під вишнями гудуть. Дивлюсь я на небо. Лиш рідка отямлюємося, згадуємо, а ми ж народ. Це коли ми на чергових п'ять літ і вибирати треба, тоді енергійно озираємося. Агов? А де ж гетьмани? Нема, нема. Постріляні, порубані, лежать більшовики. Озирається кожен на власному хуторі, у власному раю, на три кімнати з балконом. Де ж оті гетьмани? і не бачить рука здатної узяти булаву. Біда, біда, мор, глад, покотився Україною. Немає гетьманів, хоч убийся. А комусь же треба? Хтось мусить будити націю, щоб не спала. Хтось мусить грюкати у двері, бити на сполох, підводити її сердечно з колін. Бо куди її з оцим віковічним тристалітнім ревматизмом? Гей-гей, не спи, народи! Не колінкуй, Прокинця! підводця, і гайда, чого кричиш, захрипнеш? Не сплю я і не колінкую, я вже давно у полі. Це хто народ чи жінка? Байдуже. Тут питання доленосне геть мені в брак. Вигинули, і квит. Що діяти? Рятувати, рятувати націю. Так гей би нікому. Хіба самому спробувати? Зирку люстру, гетьман, чистісінький гетьман, що у профіль, що у фас, цілковитий, блін, атас, що голова, що шия, що в голові, що у шиї, отут підстригти, отут підрівняти, ну, батько-хмель власною персоною. Ану, народе, ходи сюди, я тебе рятуватиму. Ходи, обідати, горенько моє, це хто, народ чи жінка? Аж тут сусід Зі своїми п'ятьма копійками Знаєш, я тут подумав Народ будити треба З колін підводити З полону тристолітнього визволяти А геть мені в брак Ото може мені? Бач профіль який Хоч на грошах малюй Скільки разів проситиму борщ-холоне Це хто? Народ? Жінка? А за яким ти нечистим косу Довкола голови заплела бабу? І собі туди ж а чим я гірша? Де два українці, там три гетьмани. Знав, чи спелюшок Анатолій? Та не вбачав у тому нічого поганого. Ну то й що? Що то за солдат, який не мріє стати генералом? Чомусь американський, дитині мріяти стати президентом престижно. Це у них національний бренд. Американська мрія називається. А дитині українській і думати такого не можна. Два українці – Три гетьмани, а що у тім недоброго? Скажіть, будьте ласкаві. Чому не кожному мріяти про булаву? Сягати високо. Це наша національна риса. Але непогана, а геть таки позитивна. Хай би що там балакали політ балакуни. Бо Україна не монархія і ніколи нею не була, бо Україна одвічна республіка. Ми собі гетьмана одвіку обирали. Ми його обирали ще тоді, коли французи слова «революція» не знали. Ми обирали тоді, коли американськими преріями гасали не ковбої у джинсах, а дикі індіанці в курсівках фірми «Монтегомо Кіготь Яструба». Ми обирали іще тоді, коли всю Європою правили королі, герцоги, царі і царинята, а світом султани, шахи, шейхи, раджі, мікадо, імператори. Ви можете уявити собі недоумка, якому забаглося покерувати британською імперією, чи божевільного, який зазіхнув би на китайський трон? Отому жоден британець, китаєць, росіянин і в гадці немає ідеї оглянути у дзеркало, щоб приміряти свою фізіономію до корони. В генетиці у них такого не закладено, а у нас 400 років електорального досвіду та ще й жорстокого. Без терміну, і протоколів, виборчої комісії. Посипали голову землею, керуй. Не сподобався ганьба і геть, навіщо мені хтось при булаві? Я й сам подужаю підняти. Ото вам процентна концентрація гетьманів на душу населення. Анатолій сам скосував окому дзеркало, видний хлопець під вусом козацьким, усім удався, і бровою, і поставою. І кучером, чорнявим, де не де вже зі сіллю, притрушеним. Булову б чи що псип його кусали? Ти на дорогу дивись, отямив голос народу? Ні, жінка пильнує, знову своєї книжки навчитався.